מזמור ע"ה, למנצח אל תשחט, מזמור לאסף, שיר. הודינו לך אלוהים, הודינו וקרוב שמך, סיפרו נפלאותיך, כי אקח מועד, עני משרים אשפוט. נמוגים ארץ וכל יושביה, אנוכי תיקמתי עמודיה סלע. אמרתי להוללים, אל תהולו. ולרשעים אל תרימו קרן, אל תרימו למרום קרניכם, תדברו וצבר עתק. כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים, כי אלוהים שופט, זה ישפיל וזה ירים. כי חוס ביד אדוני, ויין חמר מלא משך, ויגר מזה. אך <אח> שמראיה יימצו ישתו כל רשעי ארץ. ואני אגיד לעולם, אזמרה לאלוהי יעקב, וכל קרני רשעים אגדיה, תרוממנה קרנות צדיק.